שם ארפחשד שלח, עבר פלג רעו, סירוג נחור טרח, אברהם הוא אברהם, בני אברהם יצחק וישמעאל. אלה תולדותם, בכור ישמעאל נוויות וקדר ועד באל ומפסם, משמע ודומה מסה חדד ותמה, יתור נפיש וקדמה, אלה הם בני ישמעאל, ובני כתורה, פי לגש אברהם, ילדה את זמרן ויוקשן ומדן, ומדיין וישבק ושוח, ובני יוקשן שבה ודדן, ובני מדיין עפה ועפר וחנוך ואבידה ואל דעה,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 בת מטרד, בת מי זהב. וימות הדד, ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אהוליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום.